Kretë këtë dunje, me gjithë këtë pasu i të malë dhe qekva Allah u gjennë dhe uale i ka thonë Kalil Pak Kja është të kurgjë Në krasime që ka konë gjennet Eta është nëse vjenë këtë minimizua Këtë dunje është sopare, sop milion Miliarde e euro janë këtu Kaj këtë miliarde e euro që dukën Ato miliarde e miliarde e jelë që zdukën nërdukë që janë E ato që kanë medalë e kështu me rathë Që gjithë të aktyre kom Ma t'i e ka thonë përgëmberi s.a.s. Një vend gjenet që kime vendos shkupin tënë është ma i shtrajt E aria t'i i gjenetit që me matë me qatë skapë është ma i shtrajt se këtë dunjallë që ka kontapëtë Nëse këtë që ta e merë parasusht Tash përë me, me e zboglu Me e zboglu, me e zboglu, me e zboglu, me e zboglu, zboglu Vien të Dyshënërën vë gajotat Nëse këtë ta miliarde jam pak E dys A kosh kre. A kosh prihë po çiton? Nuk opa. Ti ta pakçe, çita pak, pak një lekman, edhe hupa ato që zbehet me parë. Keq parat më ron, wallahi elazim. Keq parat e këtij bote me ipas ato. Keq parat e këtij bote me ipas, nuk mundsh me fitu, veç me çullje në nden e pa të mësuj në xhanam. Le më me ibrahinat. Pesh me apo vesh me popë ç'shërçe kët parat. Kufar që pasanika të mat më ndaj Allahun. Pasë një kanë më të mrajtë që jenë. Kërtu u dhe Allahu në gjëhnem, ka me buët dhelegme banote dhe gjenit, ka me thonë, e fi dhu alejna. Gjurë, veçpa kuj që Zotja u ka jepa? Kuj i keni para ta është? Një bardha kuj së ne bleni? Kuj ëmë para? Kuj është proshtetit dhe pasurija? E fi dhu alejna minel ma. Veçpa kuj gjuna? Shtrejt është të në besitartë. I nëllaj harrëm e humal e kafirin. E parë dënjët në grulletat. Përndaj besimtari është a i cilët dhe thë qëka? Kër shiradi thë zban, zban! Pa, pa, hu, pibre, po po hullë pibre, po me mshele! Po kërë i shumë thjesht! Kështë të ke funda, pëtanë, dënjëa mërnu, me, me zjot dënjëa, pesë simë vjetë mërnu, pëtanë, si avlenë, se le më për 20 vjetë, vëllë e ma pëtanë. Njëre të në kuptu dënjëa, si një venë që, që ës Na duhet më më shmiri, me mënurume kërë masmiri, me halal. Që kjo është kulë me halal, me nëjtë së bashkanë Allah. Që i kaca të? Për kërësër se kërë me dalë, që shumë që pejtë, të të të në për lëpun, për të së nëjtë me nëjtë. Por të punë, mëlaja, vëllë, por të punë, haramet mëlaja, që zbanë me ranë të. Nuk banë me bubesimtari këto amë të. Allahu gjelë në gjelëve ka obligu më bu lesën për gratë. Që të ruaj në stolit e tyne. Dikuçi kupton se, se kjo është më shumëtu dhe muzezu, ka se bukuria është më shfaqe pse emeralda. Mirë, a jë të dherë zbuluan rrugë dhe zbukuruar, që dal rrugës bukurume. Sa bukuria sot tek e fund, sa. Sa komunsi më kom, kon tek e fund, njëri më fuqen fund, njëri ia tamb, zdal për te asoj. Me kohën me bukurin më të mirë në botë. Kër nëllë struja, bëndrit, jo allën, terë, së shë. A se jo vetë së në terë, vjenë bu akje në i grubë që ka për paravetja. Që ka që bukuria saj? Bukurit që zbëndrit asë një santin ma sajë. Dhe se shikë e bukurin e gravet gjennetit. Thot përgambiri sër Allahu aleyhi u sëllëm, për të shfa që i vësht një huri, një grubë, për gravet gjennetit, dhe që Allah me e mundësun me këshirë dë njenë, allë Për të shikon të një gru Nga grat e gjenitit në dunje Vesh me këshyria ja Një herë me e shusyt Lë edhati dunje Kish me ndryshu kejt dunje Kish me për kekas për kërgjë e qëpët Që kjo kukurija E hu për shka për, për një shikim Të një farë Zotën a falë Që për gjitha e hu për njërë Të një shusyt në gjithë shka Në tërë e hu për të në dritë A të ka dhonë ule shikimin, ule! Së së të ka dhonë nimi vjetë, ule! Pak është, kime ka përsi piktujt, aftër. A dhon, ngre, dore, zgat, una, të ka dhonë ngre e dore mëse zgatë, ngre! Ukry pune, shumë shkurët është kje pune, aftër. Kime dalë pasaj, zgatë e së të dushë, e këshërë së të dushë, o, Allah, së kime mujtë më ngijë, aftër. Së të dushë, dhe i shpak pritë. Ka dhonë, njerëzve me herë, kërja, Allah, e shemull rast i vërtit që ka ndodh me një ven për i venet një njëri ka jetu me një mahal për i mahalet dhe varë furat ati venet sa që mi poja ato mahala ato mahala do nuk di me që fanë mahala me të në që tutërën, së së ka si mahalat të nabë do në katalizim jesë për mija do në që është njërë që ka të bujë mërë atë delë për jashtë për një shpreje apo don, don, shpijat, një minjot, don termeti, 5 uh, në minutë don për, shpijin, jete, eron, kalzën, një termat i 0.5 grad ritertavon kishërzu krejtë ne me konmanat katastrof më nana mos dozem për lagështinë mos dozem për sa keq i shpe ka murtë jete ron finire po ka zë jete marona në mamën ikor niftes për mëskuve punu meke Edhe rroga 4000 dollarë. Paraqini skëtihonë i ka ambësia me punuar në Mekë, në Çavë. Ason? Rroqën sa apo 4000 dollarë është. Këngëri shkatotat. Fët prej ku me marr dhomën si un për nu deri te ku ashkurës ka qenë një mujë ditë atë. Nimë. A s'e ka ndru spinën as ku ç's'piqër në atë? Në qatë njëtën që e mahoj njëtë që e kanë zi jetën, në qatë jo për kërnuatë. Thotë kë njeri, nuk këm jetu mujë më lumë të lumëtër dhe më të këndë së mëse që këmë mujë atë. Me qkatë të dëke i njëtë është ka realizimi, me mëse një mujë. Shkaj, mas një muje, 4000 e dolarë ndonë atë. Ka përcenë. Për në kemë në me aktivizu, se përse kemë në vazhdimisht, imani në gjennet, me aktiviz Sa hi, pa gjenet, vallahi, ljargo shumë Tash me bëcu pëndi shkall, i zetve tjera me, me dola imër me jeqështë të të Gatë është të të të Vjebë kur të paramëlesht, veqë edhe pak Veqë edhe pak, një mujtet edhe Rogën e ki dhe të feshë, aftë Aja vlenë që kënjëri Aja kështë dhe që kënjëri, aftë Që, mështë një mujë, mështë një mujë Me një venë këtë jetër, këtë pasër ket matnisaj me rrug mas madhe pas ekab, ja, se ti ke ke vendimin qe keme shkuqja atje ky njer eshte logjikshme me thashe ka jetë mos por 10 dollar jetë shme rond telesha sfogues chto a bën do me dorë me vjet te mos shkoj me vont te marr nuot edhe vjet eshte n burg atje ja ky nizet vjet burg se tu vjet e ka vrar diku ndos atje 20 vjet burg e an tu skapo sapo ni muju desh qet me marr rrugën atje Ana do ku thëniri me aq. Jo valla. Etash ado ku na tash me aq për këtë ton. Aiçi ja. Ose tonkë ton, jersia, ose tonkë bukuria, ston këta për diçka që vallallai nuk e vlen aty. Nuk e vlen. Për këtë ashyë sahabët e kanë ditë. 30 ditë, 50 ditë aty. Bojm sabr, me çallahun me na falat. Mos i fal, mos i fal çka kemë vënë aty. E dim që ka më kalu kjo punë. 50, 80, 100% atë radë. Do të vjen dita kur padyshim do të na gjson Allahu xhalla xhala me të mirat e tij. Për këtë arsye, kjo është mëdresja dhe kjo është shkolla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të nuk ka von sahabe sahabe të tij. Prandaj besimtari është një stabil. Është i vendosur në rrugën e tij, e din çka do të bëjë dhe e din ku është nis. Dhe pavarësisht rrethana të jashtme nuk dikoj me dyshuat. Kabin سوادي وطيب حديثهم سلوى الحزين بياض قلوبهم يمحو سوادي وطيب حديثهم سلوى الحزين فيا لهفي وحزني حين غابت عني الدنيا غنياتها القري